În lectura lui Liviu Damian Pornim într-o călătorie prin timp, spațiu și mintea umană. Ești pregătit? O țară cu o istorie fascinantă și puțin cunoscută este Butan, un mic regat din Himalaya, cunoscut sub numele de Țara Dragonului Fulger. Butanul este unic nu doar pentru peisajele sale spectaculoase, ci și pentru filozofia sa de guvernare, care se concentrează pe fericirea națională brută în loc de produsul național brut. Fericirea națională brută În loc să măsoare progresul economic prin indicatori tradiționali, Butanul a introdus conceptul de fericire națională brută în anii 1970, sub comanda regelui. Fericirea națională brută este un model de dezvoltare care pune accentul pe bunăstarea spirituală, mentală și fizică a cetățenilor săi, echilibrul ecologic, conservarea culturii și guvernarea bună. Acest concept a atras atenția internațională și a inspirat alte țări să ia în considerare măsuri alternative de progres. Ecologie și sustenabilitate Butanul este singura țară din lume care este neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon și de fapt este un sumider de carbon, adică absoarbe mai mult dioxid de carbon decât produce. Aceasta se datorează politicilor stricte de protecția mediului. Peste 70% din teritoriul țării este acoperit de păduri, iar Constituția Butaneză prevede că cel puțin 60% din suprafața țării trebuie să rămână împădurită pentru totdeauna. Butanul interzice, de asemenea, exportul de lemn și vânătoarea comercială. Izolarea și modernizarea Butanul a rămas izolat de lume până în anii 1970, când a început să se deschidă treptat turismului. Chiar și astăzi, accesul în țară este strict controlat pentru a proteja cultura și mediul. Turiștii trebuie să plătească o taxă zilnică, iar numărul de vizitatori este limitat. În ciuda acestei izolări, butanul a reușit să-și păstreze tradițiile vechi de secole, cum ar fi festivalul anual Zeciu, unde localnicii poartă costume tradiționale și dansuri mascate pentru a celebra moștenirea budistă. Unicitatea culturii Butanul este una dintre puținele țări care și-au păstrat cultura budistă tibetană aproape intactă. Mănăstiri fortărețe, numite Zong, domină peisajul și servesc atât ca centre religioase cât și administrative. De asemenea, Butanul este singura țară din lume unde tutunul este complet interzis. Vânzarea și fumatul de tutun sunt ilegale, iar cetățenii care doresc să fumeze trebuie să plătească taxe foarte mari pentru a importa țigări. Un viitor unic în ciuda demersurilor sale mici și a resurselor limitate, Butanul continuă să fie un model de sustenabilitate și bunăstare. În 2008, țara a trecut de la o monarhie absolută la o monarhie constituțională, iar democrația a fost introdusă pașnic sub îndrumarea regelui. Acest lucru a demonstrat că Butanul poate evolua fără a-și compromite valorile fundamentale.